Дешл Гемет Криві душі Оповідання із циклу співробітник агентства «Континенталь» Читає Ярослав Макеєв Гарві Гейтвуд наказав, щоби щойно я з'явлюся, мене негайно провели до нього. Тож подолати смугу перешкод, утворену з армії швейцарів, кур'єрів, секретарки й секретарів, які вперто заступали мені шлях від самого входу до будівлі деревообробної компанії Гейтвуда і аж до його особистого кабінету. Мені вдалося не менше, як за чверть години. Кабінет був величезний. Посередині стояв письмовий стіл розміром із подружнє ліжко, звісно ж із червоного дерева. Щойно дресирований працівник компанії, який мене супроводжував, вислизнув за двері, Гейтвуд нахилився через стіл і заревів. «Учора викрали мою доньку! Я хочу дістати цих покидьків, навіть якщо доведеться витратити на це останній цент!» «Будь ласка, розкажіть усе детально», – запропонував я. Але він жадав негайних дій, а не запитань. Тож я змарнував майже годину на те, щоб витягнути з нього інформацію, яку можна було викласти за 15 хвилин. Це був кремезний здарувань близько 200 фунтів натягнутої червоної плоті, феодал деспот із маківки яйцеподібної голови до носків гігантських черевиків, без сумніву, пошитих на замовлення. Свої мільйони він заробив, перемелюючи на порох кожного, хто ставав на його шляху. І зараз у люті був ладен знову продемонструвати цю приємну звичку. Його нижня щелепа стирчала, мов, гранітний урвистий схил. Очі налилися кров'ю. Одним словом, він був у чудовому настрої. Спершу здавалося, що континентальне детективне агентство отримає від Коша, бо я вже майже вирішив, що коли він не розповість мені всього, що я маю знати, я пошлю цю справу до дітька. «Та зрештою я таки витис з нього все необхідне». Його донька Одрів вийшла з родинної резиденції на Клей-стріт учора ввечері близько сьомої, сказавши покоївці, що йде на прогулянку. Додому вона не повернулася. Про це Гейтвуд дізнався лише з листа, який прийшов зранку. У ньому повідомлялося, що дівчину викрадено, і за її звільнення вимагали 50 тисяч доларів – Гейтвуду пропонували приготувати цю суму у 100-доларових банкнотах, щоб без зволікань передати її щойно надійдуть інструкції. Як доказ того, що все серйозно, викрадачі додали до листа пасмо її волосся, каблучку, яку вона завжди носила, і записку, написану її рукою, де вона благала батька виконати всі їхні вимоги. Листа Гейтвуд отримав в офісі. Він негайно подзвонив додому і отримав підтвердження, що дівчина справді не ночувала в ліжку. А з прислуги її ніхто не бачив відтоді, як вона ввечері пішла. Гейтвуд одразу звернувся до поліції і передав їм листа. А згодом вирішив найняти ще й приватних детективів. А тепер, загуркотів він щойно і витяг з нього все це, і паралельно переконався, що про звички та знайомства власної дочки він нічогісінько не знає, Тепер беріться за справу. Негайно. Я плачу вам не за те, щоб ви тут байдики били та переливали з пустого в порожнє. А що ви самі збираєтеся робити? Я? Я їх за грати запхаю. Хоч би для цього довелося витратити останній цент. Прекрасно. Але перш за все вам слід подбати, щоб ці 50 тисяч були на поготові. Ви маєте бути готові передати їх щойно, отримаєте подальші вказівки. Він роззявив рота, потім клацнув зубами, стуливши його, і рушив на мене. — Мене ніколи, чуйте, ніколи ніхто не змушував робити щось подібне, — прохрипів він. — Я ще й не з'їхав з глузду від старості. Я не поведуся на цей блеф. — Це без сумніву потішить вашу доньку. Послухайте те, що я вам пропоную. Необхідний тактичний хід. Не думаю, що ці 50 тисяч для вас мають велику вагу, зате сплата викупу дає нам два шанси. По-перше, під час передачі грошей завжди є можливість затримати того, хто їх прийде забирати, або принаймні вийти на слід. Коли ваша донька повернеться додому, вона зможе розповісти деякі подробиці, що допоможуть нам схопити викрадачів. Навіть попри всю їхню обережність. Він роздратовано затряс головою. Мені набридло сперечатися, тож я вийшов, сподіваючись, що логіка моїх слів дійде до нього раніше, ніж стане надто пізно. У резиденції Гейтвудів прислуги було стільки – охоронці, садівники, камердинери, лакеї, шофери, кухарі, покоївки, тощо – що цим складом можна було б обслуговувати цілий готель. Одрі Гейтвуд перед своїм виходом не отримувала ні телеграми, ні листа з кур'єром. Ніхто їй не телефонував, словом, не застосовувався жоден з тих прийомів, яким зазвичай користуються, щоб виманити жертву з дому. Покоївці вона сказала, що повернеться за годину-дві, але той факт, що не ночувала вдома, анітрохи трохи її не стривожив. Одрі була єдиною донькою і після смерті матері поводилася, як їй заманеться. Батько ніколи не знав, де вона. Вони не дуже ладнали, я здогадувався. Характери в них були надто схожі. У тому, що вона не з'явилася ночувати, не було нічого незвичного. Вона рідко попереджала домашніх, якщо залишилася на ніч у якоїсь подруги. Одрі щойно виповнилося дев'ятнадцять, але виглядала вона старшою на кілька років. Зріст метр шістдесят п'ять, блакитні очі і каштанове волосся, довге і дуже густе, бліда і нервова. Фотографії свідчили, очі в неї великі, ніс маленький, правильних образів, підборіддя загострене. Вона не була вродливою, але одна зі світлин, де усмішка стерла з її обличчя примхливу гримасу, доводила, що вона принаймні вміла бути миловидною. Того дня на ній був світлий твідовий костюм з етикеткою лондонського кравця, кремова шовкова блузка з темною облямівкою в талії, Коричневі вовняні панчохи, коричневі туфлі і сіра хутряна шапочка. Жодних прикрас. Я піднявся на третій поверх до її покоїв, вона займала три кімнати, і оглянув речі. Знайшов цілу купу аматорських світлин. Хлопців, чоловіків, дівчат. А ще гору листів різного ступеня відвертості. Підписи під ними пропонували «Багатючий набір імен» прізвищ і прізвиськ. Я занотував усі виявлені адреси. Завжди є шанс, що якась з них приведе до людини, яка стала приманкою. З іншого боку, хтось із її знайомих міг володіти важливою для слідства інформацією. Повернувшись до агентства, я розподілив адреси між трьома детективами, які, як на щастя, саме нічим не були зайняті і могли трохи покружляти містом. Потім я зателефонував поліцейським, що вели цю справу, Огару і Тоду, і поїхав до управління, щоб зустрітися з ними. Там я застав також інспектора Люска. У чотирьох ми перекручували факти, як могли. Знову і знову аналізували ймовірний перебіг подій, але без жодного результату. Утім, в одному ми всі були одностайні. Ми не маємо права ризикувати допустивши розголос справи і не можемо робити жодних явних кроків, доки дівчина не повернеться додому і не буде в безпеці. Поліцейські при зустрічі з Гейтвудом потрапили в ще тяжчу халепу, ніж я. Він наполягав на тому, щоб оприлюднити в пресі новину про викрадення разом із обіцянкою винагороди, фотографіями і усім іншим. О тому, що це найефективніший спосіб вийти на слід викрадачів, він мав цілковиту рацію. Але він навіть не задумувався, чим це може загрожувати його дочці, якщо вкрадачі виявляться людьми безжальними. А з подібним контингентом мені ще не траплялося зустрічати ягнят. Я ознайомився з листом, що його отримав Гейтвуд. Його було написано олівцем, друкованими літерами на лінованому аркоші, вирваному з блокнота, який можна купити у будь-якому канцелярському магазині хоч де на світі. Конверт теж був цілком звичайний, а адреса написана тими ж друкованими літрами і також олівцем. На поштовій Марці був штемпель, Сан-Франциско, 20 вересня, 21 година. Отже, листа надіслали відразу після викрадення. У ньому йшлося. «Пане, ваша чарівна донечка в наших руках, і ми оцінюємо її в 50 тисяч доларів». Негайно приготуйте цю суму 100-доларовими купюрами, щоб потім не виникло жодних фокусів, коли ми повідомимо вам, як саме передати нам гроші. Запевняємо вас, усе скінчиться для вашої доньки кепсько, якщо ви не виконаєте наших вимог, або якщо вам спаде на думку звернутися до поліції чи чинити якусь іншу дурницю. 50 тисяч – це дрібниця в порівнянні з тим, що ви нагребли, поки ви місили з нас багнюку і кров у Франції. Але ми ці гроші отримаємо. Трійця. У листі було два моменти, які вирізняли його споміж інших подібних. По-перше, викрадачі не намагалися, як це часто буває, справити враження неграмотних людей. По-друге, у тексті не відчувалося явного намагання збити слідство зі шляху, Хоча такою дезорієнтуючою деталю могло бути, але не обов'язково, зізнання, що вони нібито колишні солдати, які воювали у Франції. Наприкінці листа був постскриптом. Якщо ви не дослухаєтесь до голосу розуму, ми знаємо, хто з радістю купить дівчинку після того, як ми з нею повеселимося. На іншому, ідентичному аркуші тремтячою рукою було написано кілька слів. Дівчина, найімовірніше тим самим олівцем, написала. «Таточку, благаю тебе, зроби все, про що вони просять. Я вмираю від страху». У протилежному кінці кімнати раптом прочинилися двері, і у них з'явилася чиясь голова. «Огара! тот Телефонував Гейтвуд! Негайно їдьте до нього в офіс!» Ми всі четверо вискочили з управління і розмістилися в поліцейському автомобілі. Гейтвуд, як навіжений, метався по своєму кабінету, коли ми туди вдерлися, розштовхуючи шеренгу гейтвудівських прислужників, які намагалися нам завадити. Його обличчя налилося кров'ю, очі блискавками метали гнів. «Вона щойно телефонувала!» – вигукнув він, як тільки нас побачив. Минуло кілька хвилин, перш ніж нам, вдалося заспокоїти його настільки, щоб він міг говорити більш-менш зв'язно. Вона подзвонила. Приглушеним голосом сказала «Зроби щось, татку». «Я не витримаю цього. Вони мене мучать». Я запитав, чи знає вона, де перебуває. «Ні», – відповіла вона. «Але звідси видно Дабл Топ. Тут троє чоловіків і одна жінка. І...» У цей момент я почув, як якийсь чоловік вилаявся. Потім глухий звук, ніби її вдарили. І зв'язок урвався. Я одразу подзвонив на телефонну станцію, щоб дізнатися, з якого номера надійшов дзвінок. Але вони не змогли цього з'ясувати. Наші телефони – кляті знаряддя. Ми платимо за них шалені гроші. А бог свідок... Огар повернувся до Гейтвуда спиною і почухав потилицю. Є сотні будинків, з яких видно даблтоп. Тим часом Гейтвуд нарешті покінчив істирадою проти телефонів і заходився гамселити по столу паперовим пресом, мабуть намагаючись привернути до себе нашу увагу. «А ви? Ви взагалі хоч щось зробили?» – накинувся він на нас. Я відповів питанням на питання. «А ви підготували гроші?» «Ні!» – вибухнув він. «Я не дозволю нікому мене шантажувати!» Однак сказано це було радше машинально, невпевнено. Розмова з донькою дещо зламала його впертість. Уперше він по-справжньому замислився над її безпекою, замість того, щоб сліпо піддаватися бойовому інстинкту. Ми вчотирьох на нього навалилися, і у результаті трохи згодом він таки наказав привезти гроші. Після цього ми розподілили обов'язки. Тод мав викликати з управління ще кількох людей і почати прочисування району довкола Даблтопа. Ми, втім, не надто на це покладалися. Територія була надто велика. Люск й Огар мали обережно позначити банкноти, які привезе касир, і потім триматися якомога ближче до Гейтвуда, але залишатися в тіні, щоб не привертати уваги. Я мав поїхати до резиденції Гейтвудів і там чекати на подальший розвиток подій. Викрадачі вимагали, щоб Гейтвуд приготував гроші заздалегідь, так, аби вони могли забрати їх будь-якої миті. Цим вони позбавляли його можливості попередити когось або розробити план дій у відповідь. Ми повідомили Гейтвуду, що тепер він може звернутися до преси, посвятити в ситуацію журналістів і підготувати оголошення про винагороду в тисячу доларів тому, хто допоможе впіймати викрадачів. Усе має бути готове до друку тієї ж миті, як тільки дівчина буде в безпеці. Швидке інформування громадськості в цьому разі нічим би їй не загрожувало. Зате наші шанси на успіх подвоювалися. А поліцію в усіх навколишніх дільницях було приведено в бойову готовність ще раніше, ще до того, як розмова Гейтвуда з донькою переконала нас, що викрадачі тримають Одрі в Сан-Франциско. Упродовж вечора в резиденції Гейтвудів не сталося нічого особливого. Гарві Гейтвуд повернувся додому рано – Пообідавши, він ходив по бібліотеці з кутка в куток, час від часу дуже недвозначно висловлюючи свою думку про те, що з нас за детективи, якщо замість того, щоб діяти, ми тільки робимо, що протираємо зади об стільці. Огар, Люск і Тод патрулювали вулицю, стежачи за будинком і навколишніми будівлями. Опівночі півночі Гейтвуд піднявся до своєї спальні. Я відмовився від запропонованої кімнати для гостей і влаштувався на канапі в бібліотеці, присунувши її до телефону, що був з'єднаний із апаратом у спальні Гейтвуда. О пів на третю задзвонив телефон. Я підняв слухавку і увімкнувся в розмову. «Гейтвуд?» – запитав різкий чоловічий голос. «Так». «Гороші готові?» «Так», – Гейтвуд говорив хрипко, здавленим голосом. Я розумів, що всередині нього все клекоче. «Слухай!» – порадив енергійний голос. «Загорни гроші в папір і виходь з ними з дому. Іди по Клейстрії, по своєму боці. Не поспішай, але й не барися. Якщо все буде гаразд і ти не тягнеш за собою хвоста, хтось вийде до тебе ще до того, як ти дійдеш до набережної. Він прикладе до обличчя носовичка, а потім одразу впустить його на землю. Щойно побачиш це, поклади гроші на тротуар – «І вертайся просто додому. Якщо гроші не будуть мічені, а ти не спробуєш утнути якусь штуку, твоя донька буде вдома за годину-дві. Але якщо ти надумав зіграти з нами в ігри, згадай, що ми тобі написали. Зрозумів?» Гейтвуд промимрив щось, що можна було витлумачити як «згоду», після чого почулося клацання опущеної слухавки. І настала тиша. Я не став марнувати драгоцінний час на спроби з'ясувати, звідки телефонували. Було очевидно, що з автомата. І лише встиг гукнути Гейтвуду зі сходів. Рівно так, як сказали. І жодних дурниць. Не чекаючи відповіді, я вискочив на вулицю і розшукав двох детективів та інспектора. В їхнє розпорядження щойно надали ще двох агентів і дві поліцейські машини. Я ввів усіх в курс справи і ми заходилися поспіхом складати план. Огар мав їхати в одній з машин уздовж Сакраменто-стріт, тот в іншій, уздовж Вашингтон-стріт. Обидві вулиці йдуть паралельно до Клей-стріт, кожна з одного боку. Машини мали рухатися дуже повільно, чекаючи Гейтвуда на перехрестях. Якщо він не з'явиться в належний час, вони мали звернути на Клей-стріт. Відтоді Огару і Тоду належало імпровізувати орієнтуючись на власну оцінку ситуації. Люск мав йти приблизно на два квартали попереду Гейтвуда, по іншому боці вулиці, вдаючи п'яного. Я йшов на відповідній відстані позаду Гейтвуда, а за мною один із агентів. Інший агент мав підтягнути всіх доступних людей з управління на Сіті-стріт. Ми майже не сумнівалися, що вони з'являться запізно, і наймовірніше, ще й певний час витратять на те, щоб нас знайти, але передбачити все, що готувала нам ця ніч, було неможливо. План був украй приблизним, але кращого ми не встигли придумати. Ми остерігалися ризикувати і одразу хапати того, хто прийде за грішми. Розмова Одрі з батьком засвідчила, викрадачі на все здатні. Ми не хотіли починати сутичку, поки вона в них у руках. Щойно ми закінчили обговорення, з будинку вийшов Гейтвуд і рушив вулицею. Попереду, по іншому боці, ледво помітний у темряві хитався і бурмотів щось підніс люск. Окрім нього, в полі мого зору не було нікого. Позаду мене, по протилежному боці вулиці, ішов один з агентів. Ми пройшли два квартали, коли нам на зустріч з'явився огрядний пан у котелку. Він пройшов повз Гейтвуда, повз мене і пішов далі. Ще три квартали. Позаду нас під'їхав великий чорний лімузин із потужним мотором і спущеними фіранками. Він обігнав нас і поїхав уперед. Можливо, це був розвідник. Не виймаючи руки з кишені плаща, я занотував у блокнот номер авто. Наступні три квартали. Повз нас пройшов поліцейський у формі, навіть не здогадуючись про драму, що розгорталася в нього перед очима. Одразу після нього проїхало таксі з єдиним пасажиром. «Я записав і його номер. Ще чотири квартали. І жодної душі, окрім Гейтвуда. Люска я вже втратив із поля зору. Раптом перед Гейтвудом із темного провулка виринув чоловік, задер голову і закричав у небо, щоб йому відчинили ворота. Ми його проминули і пішли далі. Несподівано метрів за п'ятнадцять від Гейтфуда з'явилася жінка» яка притискала хустинку до нижньої частини обличчя. Хустинка повільно впала на тротуар. Гейтвуд зупинився і випростався. Я побачив, як він витягує праву руку з кишені і